أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله عنه الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخن قوم من قوم عسى أن يكونوا خجرا منهم وَلَا نِسَاءٌ مِّن ٱلنِّسَآءِ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا۟ ٱلْأَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَٰبَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۚ بئْسَ ٱسْمُ ٱلْفُسُوقِ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ چونکه صورت ا مدنی صورت او مدنی صورت کې زیاتره الله جل جلال هو احکامات او تسکيره کوي نو زم سره غن احکامات هغه ذکر کیږي زکه چې کله اوه لشي یا یو هلذین امنو ایماندارو ایمان والو نو اگې د ایمان تکازی بیانېږي یعنی مؤمنان له داد په کار دي په دې خبرو چلی دل په کار دي یا د دې خبرو نو مؤمنانو لمنه کېدل پکار دي ندیږي کع الله جل جلاله دا مسله ذکر کوي چې لا يسخر قوم من قوم مسخره دي نو کوم په بل قوم پسي نو اوپر مې الله جل جلاله يا ايها الذين ایماندارو د صلو د په لابل ذکر شو امنو دا د صلو د په اړه دا د صلو د په کدا شامل لخذ تهم تبان عام طور قران کې صیغه د پر د سړو ذکر کیږي او شامل ویخذ تهم نو الله پرم ای لا اسخر من قوم مسخره نه کوي د او قوم تر پل کومه پوری نو یاد ساته یو مسخره ده تټوبه اور دا انداله انې سخریا او یو دې مزاح مځالو کې پرک دی مسخره اغه ځکه کی چې اغه په خپشې داغه د لزارې پیوشي نه په مسخره کې راځي هغه نشریعت منه کړی دا ګناه یو مزاح دی ابي مخاندی نور په مخاندی یاګه په اونخاندی نور په اونخاندی خوغه پدې باندې صدغه نه غنی نو د تویلې کې کی مزاخ. خبر ځانته نو مزاح کې اغه کې گنجائش تا کولې شو مسخره جوړه و دې کې بلته کله ایزا وی او تکلیف وي نو داغه نشران من نه شوي ده نو الله پر یوقوم دی بل کوم په نه کوي نو کو لپ هغه سلوو ته شامل دی او ښې پهکمته تا استماوي طببان هغه شامللی او دا چې الله جل جلاللو د چې نام نه کوي چې الله مومنان یو موټی پیدا کړيدي خبر د انله او د اخلاقی جریمه ده کېږې انسان نو خده اخلاې جریمه ده چې انسان بلته هغه تکلی پور کې لپه دستور د اسلام کې نشته باخلاب او د اسلام کې اغنشته استعاذکل اغه بل پوری انه الله جل جلاله اغا د دینه منوکه وجه الله بیانې عسى ان یکونو خیرمنهم عسى قریب دا ان یکونو د چوی اغا چې چا پر مسخره کول شي کم مسخور دی خیرمنهم بهتر و دي دینه د ریساخرین نو چې کم مسخره کوي د دینه کس بهتر وی جچا پوری مسخره کولیش نو حالن بهتر وی پا مالوکی یم اعتبار پېتبرد انجام سره هغه انجم الله خکې د انجم خرابې خبر دا نه دا نو کې دې شي الله پرمای هغه تدنا هغه خو وی وی نو دا سینې دی په کار چې هغه په دې مسخره هغه شي او دا نازل شوی په داسې موقع باندې دی بازو مفسرین نشانه نزولم لیکل چې دا وفد د تمیم راغله نو بي السلام سره په اول د صورت کې راغی تذکر او شنه پکراو صحابه او پسې اغه لونت کې دا نه راغ کمی او شه د سخريه د علک عمار او حباب شو بلال صہیب رضی الله و سلمانی فارسی رضی الله انه سالم مولا بي حزیب او غیره و غیره دغه حالات کمزوري مسلمانانو نو الله هو جل دا نازل او باځو نورم ذکر کړی دی واقعيات چې کمه بنت بجه مدینه تراغه مسلمان شو مسلمانانو خو تراغه نو خلکو به ابن فرعون ذکر در بلار کاپرو ابن فرعون حازله امه دې امت د فرعون زې دا به وي دو صحابیو نه د نبی له اسلام ته دا خبره وکړه الله جل جلاله دا نازل کړه نا دا واکه ام کېدې شي بلم کېدې شي بلم کېدې شي لا معنا نه د د هغه واقع سره خاصته اوس حکم شته اوس هم دکه حکم, دا حکم اغا او بلا شاید خز مسخرا کولشی دی څنګه چې مخکې حکم حکمغ موجود او بله مسله دا چې والان نص من ننسین او سخیتې نه کويې من ن د ښو نورو سرا ان ی کو نه شاید چېي د ښځې چې چاپورې مسخره کولی شي خیر اندي ډیرره بهتری وي منهن نه دغ ښوونه چې غ مسخې کوي خبر د داله علنت بهتری وي یا ما علن دا الله لپاره دا, دا غيخه انجام وي به انجام انجام مقرري او چې کومه مسخره کې دا الله په نظام دي په دغه مرتبه کې نيوي نو دا څه کې دي شي سړی دیم نه کوي او خزي دم الله جل جلال هوي نه کوي دا والد نه کوي دلته کې یو مسلېات ساته چې دلته کې الله جل جلال وي سړی دي سړو پور او خزي دي دو صورت عقلن نور دي خزه سړي پورې او سړي خزه پورې دا ذکر نک هالحنګ دام کېدې اصل کې د خزو او د سړو اختلاف صحیح نه دي پرده د مس خبر زې اندره لګنه مس پرده د بعض علما په استدلال کوي چې اختلاف صحیح نه دي خبر زې اندره ل ورنه اغم ناجیز دي چې څنګه دا ناجیز دي او دا ناجیز نو د دې په یو بل روو باسه نو چې دا دا وله ناجیز دي دی ودینه تا نا شو نو هغه صورت نااجز دی که ښه سلی پورې کې او سلی ښې پورې کوې نو دغ هم اجز دی چکه اصل مسله دا چې اعتبار هغه زلوو لر حدیث پاک کې راځي ان الله لا نظرو الله سو کوم الله ستا صورتتونو تنور او ستاسو معلوو تنګوري ولهې نظرو ال قوب کوم معمال الله ستاسو زونو او عملوو تګوري. نوکه دې وسري صورت ډېر خېستلې خبره دی. انداله ا دې بل پوری مسخره کې نه د دې صورت له خدا نه جوړې خدي خبره انداله وسړ ډېر مالدار دا مالدار خدا مانا نشوا چې د الله پنځ باندې خدي دې بل پوری مسخره کوي الله خدي تنه ګوري مالدا ځکه صورت الله ورکه یو مالوم سو کوي الله ورکه انسان کمال دار چې انسان خپل ځل سمګي ا دې انسان کمال دار چې انسان خپل عمل سمګي د انسان د پزیلت اعتبار پزلو په عمل باندې دی خبر دا اندل د وزدا چا معلوم دی الله تعالی دی یا چا ځله چا ته نه دی او د چا عمل مقبول دی او د چا غیر مقبول دی دا الله په نصب باندې د چا غ الله په نظر کې خله دا هم چا ته معلوم نه دی نو چې کم شی باندې بهتري دا غم د الله په علم کې دی مسخر خو بهتهله کې چې کله دغه خبره موجود ويته ته پته وي چې د الله په نظوملاند دی او دا چا ته معلومه نه ده نو د وجې تې شي کې ظاهر حال ته نه شي کې په خرو کې بلکې الله ت خ په د ده چې کوم د الله پهنس باندې انسان دی وله تل میزو لمز کوم لمزغ اربای کې عبتهویل کې او دا په جب با نیم کېده شي او په اشاربان نیم کېده شي او دستر کو پا اشارہ باندهیم که دشی دبل ایب بیانو تک او سڑی نو تداس اشارہو که چی تکې که ده ایا کانای نو تداس اشارہو که او ستر کسه که خبر ڈا که حبر دین تا لی نوغیب بیانو که اغا پا حکایت سر ای که پا جب سر ای که پا اشاره سر ای باہر سباندی نوشاران دامن اله دا سبان اکوه اللہ پرمائی او اللہ پرمائ ولا تلمزوا انفسكم دخل النفس ندبل غيب بيان الدب عينه خبل بيان الدبل اعتبارات يودا دجي دخبل خيرت غرقاي ندبل غيب بيان خبل خيرت سري غرقلي غي خبل بيان ادر ما اشاره ديت را جتو دبل غيب بيان نوبل ستاد غيب نغنم ستا نكي اوونه انداله یای شردیت د مؤمنان په شان یو بدن دی د مومن غیب بیانول لاس دي لکه خپل غیب بیانول لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي المؤمنون ک جسد واحد مؤمنان په شان د ټول یو بدن دی انشتا کا عظم منه تدا علو سار الجسد بسار و او کما قال چې یو بدن د انسان یو اندام بيماری نو ټول شپ نور بدن ویخومي او نور بدن باندې تبمي ادا بلغي بيانول داسي دي انسان اغخ بلغي بيان اي الله واذاكار مكوا ولا تنابذوا بالالقاب او ما بلايول ير يوبلرا مولا يوبلرا تنابذ بها دا شريت كي يوبيون اصل كي دا ويشتو دويلي كي مولتا سو ملغا يوبل باندي بالالقاب اغلقبون نكارلره اوبانه دل دا ډیر نه دي اته ټول نكار بلاش ګڼ ګڼ نمونه کینی خوله نوم بیروانه د په مدینه کې مودل شانه نزولم داسې راغله جناب رسول الله مدینه ترغه نبی له سلام به نوم سور تذکره پر هر چا دونه مو چادرینو نبی له سلام به وکست اواز ورکو صاحب په دې په باندې بنده غنی خبر ده دلګا نبی الله جل جلاله نازل کو. دغه څنګه چې مونږه علاقه کې روان دي چې د 2 عمري چې د 3 عمري تر تک یو کمی به ما شوم د مالې د ما چې دا نوم روانې دوه نو روان خبر نه دا یو لاند نه نه د غره غلې بونګه مسله نه لري مالې په علاقې کې چې مالې دغه یې سې نوم نه رازي خبر نوشوسته چاته یو نوم ملي چاته بل ملی ملي دا ټول د نړۍ په کار خبر دا نه او ابا دې په کې ډیر نه کوي د ګډیران زیارت ګلو بس ګلو مصر لګولي ډیران مصر لګولي خبر دا نه کنه مې څه چاري دي وکړي دداشه هغه صحیح نه شراندا من ولتنابزو بالالقاب اه البته باز دا سې چې نوم مشهور د عرب پہچان نکې زله کېدا سي ته چاته والے نو نه پېژنې بار نه لکه نه کس راشي کس ته لاشکي هغه تل تخپل نوم خولی سي او چې دی لکه ترشي وغه نوم والي نو سکه نه پېژنې خبر ده انده لکه مصله جوړه چې ټوله لکه ګورځي سړې معلوم نږي اوسګه دوه نمبر نوم نالي نو سړې نشي معلومه ولی واپس بزي نه پداسه حالاتو ته بیا داسې اغه نوم اغه سل چې هغه سره پہچان او شي تحقير مقصود نوي دا غونجايشتا خبر ده انده یارې وایا کې کولما دا اغره او یانو چې کوم محدثین مشهور دي په داسې نمونه سرچې کې د غیب ماننه ده او اغه نوم اغه سي ذکر نه کوي او راوی به عالم سکه نه پیژني لکډیر نمونه اغه د سراغلی لقبوره رسپ شو دا یو ثابت نبی السلام زولیه ده نو ګډول لسونه والا دا حمید الطویل شو یو محدث دی دا رنګ مروان الاسپر زیړ مروان خبر ده او اوغت حمید دا حمد سر کتا تاویلو نو یعنی بیا علماء غلطی کچه دا کم راوی دی کمروان سر زیادو نو یعنی بیا دی سکن پیجنی غلطی واقع کی په پا کې چې دا کم راوی دی لکا عرج دی ادا رنگی اغمشتی نور دي دا تول غجوب والا نمون دی خدل تا بیا خلل واقع کی گی پا مسلا دا حدیثو کچه نو دیکم گونجشتی سنت دا دی انسان په خعال کا بسر خعال کا بات چ لکوبر فاروق توگر نبی علیہ السلام لکبر کڑا سورا بہترین لقب دے یا صحابی نے اسد اللہ واسد رسول پتر الحمدللہ یا نبی علیہ الصلوۃ خالد ابن ولید سیف اللہ دلترا سمر بہترین ابا ندان ندی خبر کیا خیال پکاری اغا پڑھند خرس وریدل نی پکار ولا تنا بزو بالالقاب تا سم بلا یوبل رب الالقاب پا بیس الاسم الفسوکو بعد الیمان بیس الاسم سننا کارا دی نم الفسوکو دفاسک نم شیو سلی مسلمان جی تو اتا یا پاسکا اے یهودین بعد الیمان بستو دی ایمان او دا نا کارا شید تنابز الالکاب کی دیو لفظ تفسیر بلم دی عبدالله بن عباس سے فرمای دیدینا مراد اغداد دی کل یو انسان توبه اوباسی د زنا نه تو ته بیاو یا زانی د ګونان توبه اوباسی تو ته یا حسی ندا ویل اغه دی خبر زنه دلګن انو دینه زان ساتل پکاردې اودا نبی له سلام و سلام سرم یو تن ابزر ذلنهو نبی علیہ الصلات والسلام په مجلس کې وسړې وسرون خو ته ابو ذر سبته یبن الیهودی دی خبر دا تا کنه انو نبی علیہ السلام ته پر مېل تل کی ګوره احمر مشته اسود مشته تور مشته ته د دین افضل نه دی نو دینه منارغلی یو سړی مؤمن شه ته بیا دغه ذکر اگر بیا ځاني و د ول سي نه به الاسم الفسوق سناکره د نوم الفسوق فاسق ويل بعد اليمان رسد ایمان ومن لم يتفولایکا هم الظالمون الله فرمای چې چا توبه انخ کله د خبره نه په اولایک هم الظالمونه هم دک کسان چری د ظالمان زیاته کون کړي بس نه نه پونلی یا ی حال ل نه من کسانو منو چی معې رولده لا یسخر سخر مسخره دی نه قومن یو کوپ من قومن من د کوم بل پورېاعسا ی کونوشا کري سا کريبه دا یا کونو چې دا خورورين خیررا ډیر بهتر من هم د دغه مسخره کوونکوونه والله نساون او نهخځې۔ مسخره کوون کې نه د ښې مسخره کې من نسا ان د ښځ نورو سره سا یا کو نه قریب دی چېي د مصوراتې خې چې چاپورې مسخره کول شي خیر خیررا ډیرې بهطرریوي من نه د مسخره کوون کو نه واللا تل میزو او تاڅغی ملهګواان پهسه کوم په یو بلبانې والاتته نه بزو او تاسو ملهګوا ناکار نمونه بیسل اسمو سناکار د نوم الفسوق فاسقول بعد الایمان د ایماننا و من لم يتوب ا جتبو نخ خلا ف اولئک دغه هم الظالمون هم ذالمان دی الحمدلله رب العالمین و اللهم بتقین الصلاه والسلام على رسول من واحد <سؤال> يا سجمان اللهم اهدنا من في هذا الله كريم اللهم مجاهدين من ذلك يا سُن نه